Бріджертони. Джулія Квін. Віконт, який мене кохав. Розділ 19. Щорічний бал Леді Мотрам вражав, як завжди, своєю пишністю. Але багато світських людей не могли не звернути увагу на відсутність лорда та Леді Бріджертонів. Леді Мотрам наполягає, що вони обіцяли неодмінно відвідати її бал. Ваша авторка може тільки здогадуватися щодо того, що ж могло затримати наречених удома. Світська хроніка «Леді Уіселдаун» 13 червня 1814 року. Найбагато пізніше, вже вночі, Ентоні знаходився у своєму ліжку, обіймаючи дружину, яка притулилася спиною до його грудей, і спала, ледве чутно і так мило похропуючи. Все було вдало, оскільки він зрозумів, що незабаром почнеться дощ. Він спробував укрити її ковдрою так, щоб вона не могла почути, як дощ барабанить у вікно. Але вона була така неспокійна у вісні, і щойно він укривав її ковдрою з головою, вона відразу її скидала. Він не був упевнений, чи це буде гроза з громом і блискавками, але шум дощу явно зростав, і краплі сильніше забарабанили по вікну. Кит ставала все неспокійнішою, і він кілька разів шепотів Шшш! і пригладжував її волосся рукою. Гроза поки не розбудила її, але явно почала вторгатися в її сон. Вона почала бурмотіти у вісні, сіпатися і крутитися, доки не повернулася до нього обличчям. «Що трапилося з тобою, чому ти так ненавидиш дощ?» – прошепотів він, завертаючи пасмо темного завитка волосся їй за вухо. Він не засуджував її через страх дощу. Він знав, що за цим страхом щось має стояти. Його впевненість у своїй смерті, що насувається – Часто відвідувала його, починаючи з того моменту, як він м'яко поклав безвільну руку батька на його нерухомі груди. Це було те, що він не міг пояснити чи зрозуміти. Це було те, що він знав. Він ніколи не боявся смерті. Знання того, що він помре, було з ним так довго, що зрештою він прийняв це, як і інші люди приймають звичайні повсякденні істини. Весна настає після зими, після весни – літо. Для нього смерть була такою ж простою істиною. До цих пір. Він пробував заперечувати її, намагаючись не думати про це, але смерть починала показувати страшне обличчя. Його шлюб із Кейт виходив за рамки, які він намітив собі. Незалежно від того, як довго він намагався переконати себе, що він може обмежити їхній шлюб лише дружбою та ліжком. Він дбав про неї. Він дбав про неї надто сильніше для дружби. Він жадав її компанії, коли він був далеко від дому, і мріяв про неї вночі уві вісні, хоча всю ніч тримав її у своїх обіймах. Він ще не був готовий назвати це коханням, але все одно це лякало його. І незалежно від того, що відбувалося між ними, він не хотів, щоб це закінчилося. І в цьому полягала дуже велика іронія. Ентоні заплющив очі, стомлено й задумливо зітхнув, питаючи – щор чорт забирай, він збирається робити із цим ускладненням, яке лежить поруч із у ліжку. Але навіть заплющивши очі, він побачив блискавку, яка перетворила темряву його заплющених очей у червоний колір. Розплющуючи очі, він побачив, що вони залишили штори майже відкритими, коли вирушили у ліжко цього вечора. Але коли він підвівся і спробував встати з ліжка, Кейт відчайдушно схопила його руку з такою силою, що побіліли пальці на руках. «Шшш, все добре», – прошепотів він, – «я просто зачиню штори». Але вона не відпускала його й жалібне хникання, яке зірвалося з її губ, коли пролунав удар грому. Дуже вразило його серце. Тонкий промінь місячного світла, що проникав через вікно, досить би світлив напружені лінії її обличчя. Ентоні глянув на неї, щоб переконатися, що вона спить. Потім вирвався з її рук і підвівся, щоб закрити штори. Він підозрював, що навіть через закриті штори спалахи блискавки все одно проникатимуть через вікно. Закривши штори, він запалив свічку і поставив її на тумбочку. Свічка не давала достатньо світла, щоб розбудити її, принаймні він сподівався на це, і водночас рятувала кімнату від темряви. Не було нічого помітнішого, ніж спалах блискавки у повній темряві. Він заліз назад у ліжко і глянув на Кейт. Вона ще спала, але не спокійним сном. Вона згорнулася в клубок і важко дихала. Блискавка ніби її не турбувала, але щоразу, як гримів грім, вона дуже здригалася. Він узяв її за руку і пригладив її волосся. Протягом кількох хвилин він намагався заспокоїти її, обійнявши і лежачи поряд із нею, коли вона спала. Але гроза все зростала, дедалі душ чи гримів грім, і спалахувала блискавка. Кейт ставала дедалі неспокійнішою. І потім, коли прогримів особливо дуже й гуркіт грому, вона здригнулася, очі розплющилися, а обличчя перетворилося на маску крайньої паніки. «Кейт?» – тихо прошепотів він. Вона сиділа, застигнувши, притулившись до спинки ліжка в крайньому напруженні. Вона була схожа на статую жаху в цей момент». Її тіло було напруженим і застиглим, її очі були розплющені, і ми готливо оглядали кімнату, але явно не бачачи нічого перед собою. «О Кейт!» – прошепотів він. Це було набагато гірше, ніж у бібліотеці обріхола, і він відчував її біль, який роздирав його серце. Ніхто не повинен відчувати такого страху, і особливо його дружина. Повільно рухаючись, щоб ще більше не налякати її, він присунувся до неї і поклав руки їй на плечі. Вона здригнулася, але не відштовхнула його. «Чи згадаєш ти все це вранці?» – прошепотів він. Вона нічого не відповіла, але він і не чекав від неї відповіді. «Тут, тут», – м'яко шепотів він, намагаючись згадати заспокійливі слова, які щоразу використовувала його мати, коли хтось із її дітей був засмучений. «Все добре, ти у безпеці». Її тремтіння начебто зменшилося, але воно ще було в напрузі, і коли пролунав наступний удар грому, вона здригнулася і сховала своє обличчя на плечі. «Ні!» – застогнала вона. «Ні, ні!» Кейт покликав її Ентоні. Він кілька разів моргнув, потім глянув на неї уважніше. Вона досить складно говорила, але спала. «Ні, ні!» Її голос звучав дуже «Ні, ні, не йди!» по-дитячому. Кейт? Він стиснув її у своїх обіймах, неупевнений, що йому слід робити. Він має її розбудити? Хоч її очі були відкриті, вона явно спала і бачила сон. Частина його хотіла розбудити її, але прокинувшись, вона опиниться в ліжку в будинку, над яким вирує гроза з блискавицями та громом. І ще невідомо, що краще. Чи відчуватиме вона себе краще? Чи може все-таки залишити її у вісні? Можливо, якщо вона додивиться кошмар... Він отримає варту ідею щодо того, що викликало в неї такий жах. «Кейт!» – м'яко спитав він її, ніби вона могла дати йому зрозуміти, як йому слід вчинити. «Ні!» – простогнала вона, виглядаючи все більш схвильованою. «Ні, ні!» – Ентоні притулився губами до її скроні, намагаючись заспокоїти її своєю присутністю. «Ні, будь ласка!» – вона почала плакати та задихатися. «Ні, ох ні, мамо!» Ентоні напружився, він знав, що Кейт завжди називала свою мачуху на ім'я. Невже вона зараз говорить про свою справжню матір, яка дала їй життя і яка померла багато років тому? Але поки він обмірковував це питання, тіло Кейт раптово напружилося, і вона щинила пронизливий високий крик. Крик дуже маленької дівчинки. В цей момент вона обернулася і притиснулася до нього, стискаючи його плечі в розпачі. «Ні, мамо!» – закричала вона. «Ні, ти не можеш піти! Мамо, мамо!» Якби Ентоні не притиснувся спиною до спинки ліжка, вона б звалила його з ліжка. Настільки сильний був її розпач. Кейт випалив він з невеликою панікою в голосі. «Кейт, все гаразд, все добре!» «Ти чуєш мене? Все гаразд, ніхто не збирається йти!» «Все гаразд, ти чуєш мене? Ніхто!» Але вона більше не кричала, а гірко плакала. І цей плач проникав йому глибоко в душу і мучив серце. Ентоні тримав її, потім, коли вона трохи заспокоїлася, він уклав її в ліжко і, обійнявши, потримав її, поки вона знову спокійно не заснула. Він іронічно зауважив, що гроза пройшла. Коли Кейт вранці прокинулася, вона дуже здивувалася, побачивши чоловіка, що сидів на ліжку, і дивився на неї дивним поглядом із сумішю занепокоєння, цікавості та жалю. Він нічого не сказав, коли її очі розплющилися, хоча вона бачила, що він пильно вдивляється їй в обличчя. Вона деякий час дивилася на нього, чекаючи, що він робитиме, і потім нерішуче сказала. «Ти дуже втомлений». «Я майже не спав сьогодні вночі», – визнав він. «Ти не спав?» – здивовано спитала вона. «Ні», – він похитав головою. «Ішов дощ». «Дощ?» – він кивнув головою. «І з громом». Вона проковтнула. «І з блискавками, я гадаю». Так і з блискавками. Він знову кивнув головою. Це була дуже сильна гроза. Було щось дивне в його манері говорити. Ці короткі односкладові пропозиції та його пильний погляд – від усього цього у неї заворушилося волосся на потилиці. «Як вдало, що я все це пропустила!» – нерішуче промовила вона. «Ти ж знаєш, як я не витримую сильних гроз!» «Я знаю!» – сказав він просто – але щось стояло за цими словами, відчула Кейт, і її пульс прискорився. «Ентоні!» – тихо запитала, вона не впевнена, чи хоче знати відповідь. «Що трапилося вночі?» «У тебе був кошмар», – вона заплющила очі. «Я не знала, що продовжую бачити у вісні кошмари. Не думав, що ти колись страждала від жахів». Кейт голосно видихнула і потягла на себе ковдру. «Коли я була маленькою...» Щоразу, коли була гроза, мені казали, що я бачила кошмари у вісні. Але фактично я сама нічого не можу сказати, я ніколи не пам'ятала їх. Я думала, я. Вона мала зупинитися на мить, слова душили її. Він потягся і взяв її за руку. Це був простий жест, але так чи інакше він проник до неї в серце швидше за будь-які слова. Кейт? спитав він спокійно, з тобою все гаразд, вона кивнула головою. Я думала, що перестала бачити кошмари, от і все. Він нічого не казав, і в кімнаті стало так тихо, що їй здавалося, що вона чує стуки, тобох бог сердець. Нарешті вона почула, як Антоній з усиллям зітхнув. «Ти знаєш, що ти кажеш у вісні?» Вона не дивилася на нього, але від таких слів її голова сама смикнулася праворуч, і вона зустрілася з ним очима. «Я говорю у вісні?» «Ти говорила у вісні сьогодні вночі?» Її пальці стиснули покривало. «Що я казала?» Він завагався, але коли почав говорити, його голос був спокійний та впевнений. Ти кликала свою маму. «Мері?» – він похитав головою. «Ні, я так не думаю». «Я ніколи не чув, щоб ти називала Мері зовсім не Мері». Вночі ти плакала та кричала «Мамо, ти так говорила». Він зробив паузу, його голос пролунав хрипко і невпевнено. Твій голос звучав, як у маленької дитини. Кейт облизала пересохлі губи й прикусила губу. «Я не знаю, що сказати тобі», – зрештою сказала вона, боячись розбудити глибокі спогади, приховані в її пам'яті. «Я гадки не маю, чому кликала свою маму». «Я думаю», – сказав він м'яко, – «ти повинна спитати у Мері». Кейт похитала головою. «Я навіть не знала Мері, коли померла моя мама. Мері ще не зустрілася з батьком. Вона не може знати, чому я кликала свою маму. Твій батько міг щось сказати їй». Сказав він, підносячи її руку до своїх губ і заспокійливо цілуючи її. Кейт опустила очі. Вона хотіла зрозуміти, чому вона так боїться грози та дощу. Але проникнення у такі глибокі страхи здавалося їй таким же жахливим, як самі страхи. Що якщо вона виявить те, що не хоче знати? Що якщо... Я піду з тобою, сказав Ентоні, вриваючись у її думки. Так чи інакше, з ним їй буде добре. Кейт обернулася до нього і кивнула головою. «Дякую», – прошепотіла вона зі сльозами в очах. «Дякую тобі». Пізніше цього дня вони удвох ішли пішки до міського будинку Мері. Дворецький провів їх у вітальню, і Кейт сіла на знайомий синій диван, коли Ентоні підійшов до вікна і нахилився над підвіконням, дивлячись із вікна. «Побачив щось цікаве?» – запитала вона. Він похитав головою, трохи сором'язливо посміхнувся і повернувся обличчям до неї. «Я просто люблю дивитися з вікна. От і все». Кейт подумала, що було щось дуже приємне в цьому, хоча вона не могла зрозуміти, що Щодень, здавалося, відкривав якусь невелику сторону його характеру, якусь унікальну звичку, про яку вона й гадки не мала Їй подобалося знати його маленькі дива, подібно до того, як він двічі перевертав свою подушку перед тим, як заснути Або що він терпіти не може помаранчевий мармелад, але обожнює лимон «Ти виглядаєш досить самоспоглядально» Кейт сіпнулася і прийшла до тями. Ентоні глузливо дивився на неї. «Ти про щось мріяла», – сказав він трохи здивованим тоном. «На твоєму обличчі була мрійлива посмішка». Вона похитала головою, почервоніла і пробурмотіла. «Це так, дрібниці!» Він пирхнув, піддаючи сумніву її відповідь, і, підійшовши до дивану, сказав. «Я б віддав сотні фунтів, за твої думки». Кейт була врятована від необхідності відповідати приходом Мері. Кейт радісно вигукнула Мері. «Який чудовий сюрприз! І, лорд Бріджертон, приємно бачити вас обох! Ви повинні називати мене Ентоні!» – трохи грубувато сказав він. Мері посміхнулася, оскільки він поцілував їй руку як вітання. «Постараюся не забути!» – промовила вона. Вона сіла навпроти Кейт і почекала, поки Ентоні сяде на дивані поруч із Кейт. «Я боюсь, Едвіни немає вдома!» Її містер Бегвелл зненацько приїхав до міста. Вони поїхали на прогулянку до парку. «Ми повинні познайомити його з Ньютоном», – сказав Ентоні глузливо. «Більш здатної компаньонки я не можу собі уявити». «Ми прийшли до тебе, Мері», – сказала Кейт. Голос Кейт пролунав досить серйозно, і Мері відгукнулася негайно. «У чому річ?» Її очі перескакували від Ентоні на Кейт і назад. «Усе гаразд?» Кейт кивнула, проковтнувши, і гарячково шукала відповідні слова. Смішно, вона так довго репетирувала вранці, що скаже Мері, а тепер мовчить. Але коли вона відчула руку Ентоні, її тяжкість і теплоту, її знайшов дивний спокій, і вона сказала, «Я хотіла б спитати тебе про мою матір». Мері виглядала трохи спантиличеною, але відповіла – «Звичайно, але ж ти знаєш, я не знала її особисто. Я знаю тільки те, що розповідав про неї твій батько». Кейт кивнула головою. «Я знаю, ти, напевно, не можеш знати відповіді на мої запитання, але я не знаю, кого ще можна запитати». Мері вмостилася зручніше у своєму кріслі і манірно склала руки на колінах. Але Кейт помітила, як побіліли її пальці. «Гаразд», – сказала Мері, – «що б ти хотіла дізнатися? Ти знаєш, я розповім тобі все, що знаю». Кейт кивнула і знову проковтнула. У неї пересохло в роті. «Як вона померла, Мері?» Мері моргнула, потім відкинулася в кріслі, можливо, від полегшення. «Але ти вже це знаєш. То справді був грип або, можливо, запалення легень. Лікарі не були впевнені. Я знаю, але...» Кейт обернулася до Ентоні, який кивнув їй на підтримку. Вона глибоко зітхнула, як перед зануренням у воду, і випалила. «Я все ще боюся грози, Мері. Я хочу знати, чому. Я втомилася так довго боятися її». Губи Мері розкрилися, і вона мовчки протягом кількох секунд дивилася на свою падчірку. Її шкіра зблідла, набула дивного прозорого відтінку, і в її очах з'явився переляк. «Я не усвідомлювала, – прошепотіла вона. – Я не знала, що ти досі. Я добре це приховувала, – лагідно сказала Кейт». Марі втомлено потерла скроні, руки її тремтіли. Якби я знала, я б. Вона заплющила очі, зітхнула. Добре, я не знаю, що б я зробила. Мабуть, розповіла б тобі. Серце Кейт завмерло, розповіла б мені що? Марі довго видихнула, обома руками вона терла очі. Вона виглядала так, ніби мала жахливий головний біль, і увесь тягар світу обрушився їй на голову. Я просто хочу, щоб ти знала, сказала вона глухим голосом. «Я не розповідала тобі, бо думала, що ти нічого не пам'ятаєш. І якщо ти не пам'ятала, то здавалося правильним не примушувати тебе згадувати». Вона підвела голову, сльози повільно струменіли по обличчю. «Але очевидно, ти поступово згадуєш», – прошепотіла вона. «І можливо, ти більше не боятимешся грози. Ой, Кейт, мені так шкода». «Я впевнена, і немає нічого, про що варто так шкодувати», – сказав м'яко Ентоні. Мері подивилася на нього, на миті її очі здивовано розширилися, ніби вона зовсім забула про його присутність у кімнаті. «Ох, ні, є, – сумно сказала Мері. – Я не знала, що Кейт так страждає, а мала знати. Це така річ, яку мати має неодмінно відчути. Я, звичайно, не дала їй життя, але намагалася стати справжньою матір'ю. «Ти нею стала, – Палко сказала Кейт, – найкращою». Мері повернулася до неї, мовчки дивилася на неї протягом кількох секунд, перш ніж сказала, «Тобі було три роки, коли померла твоя мати. Фактично це був твій день народження». Кейт як загіпнотизована захитала головою. «Коли я одружилася з твоїм батьком, я дала три клятви. Першу клятву я вимовила перед ним, Богом та свідками, бути його дружиною. А дві інші я вимовила у своєму серці. Обидві стосувалися тебе, Кейт». «Я тільки кинула один погляд на тебе. Ти виглядала такою втраченою і нещасною з величезними сумними карами очима. О, вони були сумні! Ох, вони були настільки сумні, твої очі! У жодної дитини не повинно бути таких очей! І я поклялася, що буду тебе любити як свою рідну доньку!» «І зроблю для тебе все, що зможу!» Вона зробила паузу, щоб витерти очі, з вдячністю приймаючи носовичок, який простягнув їй Ентоні. Коли вона продовжила, вона перейшла на шепіт. «Остання клятва була дана твоїй матері. Я відвідала її могилу, ти знаєш!» Кейт задумливо посміхнулася. «Так, я знаю, я ходила з тобою кілька разів», Мері похитала головою. «Ні, я прийшла до неї на могилу ще до того, як вийшла заміж за твого батька». Я опустилася тоді навколішки поряд з її могилою і вимовила клятву. Вона була дуже гарна мати, кожен міг тобі таке сказати, і будь-яка людина могла бачити, як ти сумувала без неї після її смерті. Так що я поклялася їй, що буду тобі доброю матір'ю, буду пестити тебе і ставитися до тебе, як до рідної дочки». Мері підвела голову, її очі були ясні, дивилися прямо, коли вона сказала – і мені хотілося б думати, що я дала їй трохи заспокоєння. Я не думаю, що якась мати зможе спочивати з миром, залишаючи свою дитину, тим більше таку маленьку. «Ох, Мері!» – прошепотіла Кейт. Мері подивилася на неї, сумно посміхнулася і повернулася до Ентоні. «І ось тому, мілорда, я так шкодую. Я мала знати, мала відчути, що вона страждає». Але Мері, – заперечила Кейт, – я не хотіла, щоб ти бачила. Я ховалася у своїй кімнаті, ховалась під ліжком, у ванній кімнаті, усюди, де можна було це приховати від тебе. Але чому, моя Люба? – Кейт пирхнула крізь сльози. Я не знаю, я не хотіла тебе турбувати. І соромилася своєї слабкості. Ти завжди намагалася бути такою сильною, – прошепотіла Мері, навіть коли була зовсім крихітною. Ентоні взяв за руку Кейт і подивився на Мері. Вона і зараз сильна. І ви також. Маріпильно пильно дивилася на обличчя Кейт протягом довгої хвилини. Її очі стали ностальгічними та сумними. І вона сказала низьким, але чітким голосом. «Коли померла твоя мати, це було. Мене там не було. Після того, як я одружилася з твоїм батьком, він розповів мені цю історію. Він зрозумів, що я тебе вже полюбила. І подумав, що це допомогло б мені краще зрозуміти тебе. Смерть твоєї матері була дуже швидкою». Як казав твій батько, вона захворіла у четвер, а померла у вівторок. І увесь цей час ішов дощ. Це була одна з тих жахливих бур, які довго не закінчуються, коли дощ лє, як із відра, вітер вирує, річки виходять із берегів, і дороги стають непрохідними. Він сказав, що був і все змінилося б на краще, і твоя б мати одужала, якби буря припинилася». Він знав, що це безглуздо, але щоночі перед тим, як лягти спати, він молився, щоб сонце виглянуло з хмар. Молився, щоб небеса дали йому, бодай, маленьку надію. «О, тату!» – прошепотіла Кейт. Слова самі мимоволі зірвалися з її губ. «Ти була поміщена в будинок, і це, мабуть, дуже мучило тебе», – Мері подивилася на Кейт і посміхнулася їй. «Це була усмішка, яка говорила про милі серцю спогади». «Ти завжди любила бути на свіжому повітрі. Твій батько розповів мені, що твоя мати мала звичаї виносити тебе в колисті на свіже повітря і колисати просто неба. Я не знала про це», – прошепотіла Кейт. Марі кивнула, потім продовжила свою історію. «Ти спочатку не зрозуміла, що твоя мати була хвора. Вони захистили її від тебе, побоюючись інфекції. Але зрештою ти зрозуміла щось неправильно. Діти завжди розуміють». Ніч, коли померла твоя мати, була найгіршою, і мені потім розповідали, що грімі блискавки були такі жахливі, колись таких ніхто не бачив. Вона зробила паузу, потім схилила голову і запитала. «Ти пам'ятаєш старе скрючене дерево у нас у саду? Те, на яке ви за двіною завжди мали звичай підійматися. Те, що розщеплене на дві частини, – прошепотіла Кейт, – мері кивнула головою». Це сталося тієї ночі. Твій батько сказав, що це був найжахливіший звук. Грім та блискавка злилися разом. І коли блискавка розколола дерево, земля тряслася від удару грому. «Я думаю, ти не змогла заснути», – продовжувала Мері після невеликої паузи. «Я пам'ятаю ту бурю, хоч жила у сусідньому графстві. Я взагалі не знаю, як можна було заснути під час такої бурі. Батько сидів із твоєю матір'ю. Вона вмирала, і вони обоє розуміли це». «І у своїй печалі забули про тебе. До цього вони були обережні і не пускали тебе до неї. Але тієї ночі вони забули про все. Твій батько казав, що сидів на ліжку твоєї матері і тримав її за руку. Я мушу сказати, це була нелегка смерть. Запалення легень зовсім нелегка хвороба», – Мері підвела очі. «Моя мати теж померла через неї. Я знаю, кінець зовсім немирний і неспокійний. Вона задихалася, задихалася у мене на очах». Мері судомно проковтнула і подивилася на Кейт. «Я можу тільки сказати, що ти це бачила, Кейт!» Рука Ентоні стиснула пальці Кейт. «Але там, де мені було 25 років, коли померла моя мати, – сказала Мері, – тобі було лише три роки. Дитина не повинна це бачити. Вони намагалися тебе зупинити, але не змогли. Ти дряпалася і кусалася, кричала, кричала, а потім Мері зупинилася, задихаючись. Вона піднесла хустку Ентоні до обличчя. І минув деякий час, перш ніж вона змогла продовжувати. «Твоя мати була при смерті», – сказала мері, її голос звучав дуже тихо, майже як шепіт. І перш ніж вони змогли прибрати таку дику дитину, як ти, у той момент кімнату висвітлив спалах блискавки. «Твій батько сказав», – мері знову зупинилася, і судомно проковтнувши, продовжила – Твій батько сказав мені, що коли це сталося, це був найжахливіший момент у його житті. Блискавка висвітлила кімнату, і в ній стало ясно, як удень, день, і спалах не згасу одну мить, він здавався повису вису, по вітрі, він дивився на тебе, ти стояла застигнувши. Я ніколи не забуду, як він описував той момент. Він казав, що ти була схожа на маленьку статую. Ентоні смикнувся. Що таке? запитала Кет, повертаючись до нього. Він вагався говорити, не говорити, потім сказав «Ти так само виглядала сьогодні вночі». Дуже слушні слова. «Я?» – Кейт переводила погляд з Ентоні на Мері. Вона не знала, що сказати. Ентоні заспокійливо стиснув її руку, потім обернувся до Мері і попросив «Будь ласка, продовжуйте!» – вона кивнула головою. «Твої очі, Кейт, дивилися на матір. І оскільки батько повернувся, щоб подивитися, що тебе так налякало, і він побачив, коли він побачив, Хит вирвала руку Вентоні і встала, щоб обійняти Мері. Вона сіла на отоманку, яку підсунула ближче до крісла, на якому сиділа Мері. Вона взяла Мері за руку. «Все добре, Мері!» – пробурмотіла вона. «Ти можеш мені сказати? Я мушу знати!» – Мері кивнула головою. Це був момент її смерті. Вона сиділа вертикально. Твій батько казав, що вона протягом кількох днів не могла відірвати голову від подушок – а тут сиділа, просто витягнувшись у струнку. Її тіло було дуже напружене, а голова відкинулася назад. Її рот був відкритий, ніби вона кричала, але з її вуст не зірвалося жодного звуку. І в цей момент пролунав грім. А ти, мабуть, подумала, що цей звук зірвався з її вуст, бо ти в той момент закричала так, як ніколи не кричала. Ти кинулась до неї, застрибнула на ліжко і обвила її шию руками. Вони намагалися відірвати тебе від неї, але ти не відпускала шию матері. Ти кричала і кричала, продовжуючи звати її на ім'я. Потім луснуло скло, блискавка вдарила в те старе дерево, і його гілка розбила вікно. Скло валялося всюди – дощ, вітер, грім та блискавка, і увесь цей час ти не припиняла кричати. Навіть після того, як твоя мати впала на подушки, ти її не відпускала. Кричала, плакала і просила залишитися, а не йти». І ти її так і не відпустила, – прошепотіла Мері. Тебе від неї відірвали тільки тоді, коли ти втомилася і заснула. У кімнаті повисла тяжка тиша протягом цілої хвилини. Потім Кейт прошепотіла. Я не знала, що була свідком смерті мами. Твій батько сказав, що ти ніколи не згадаєш про це, – сказала Мері. Ти спала тоді багато годин, а коли нарешті прийшла до тями, стало ясно, що ти підхопила хворобу від своєї матері. Але не так серйозно. Твоє життя ніколи не було в небезпеці. Ти була хвора і зовсім не в тому стані, щоби слухати про смерть своєї матері. Коли ж ти одужала, то ніколи не говорила про це. Твій батько намагався заговорити з тобою. Але, як він казав, щоразу, коли він згадував про смерть твоєї матері, ти трясла головою і затискала вуха, І, зрештою, він припинив пробувати. Мері пильно подивилася на Кейт. Він сказав, що ти виглядала щасливою, коли він перестав питати. Він вважав, що так буде краще для тебе. Я знаю, прошепотіла Кейт. І в той момент це було справді краще. Але тепер мені треба було все згадати. Вона обернулася до Ентоні за підтримкою і повторила. Мені треба було все згадати. Як ти почуваєшся, м'яко спитав її Ентоні. Вона замислилась на мить. Точно не знаю, мабуть краще. Стало легше. І потім, не усвідомлюючи, що вона робить, вона дуже тепло посміхнулася до Ентоні. Немов тяжкість впала з моїх плечей. Ти тепер усе згадала? – запитала Мері. Кейт похитала головою. Ні, але почуваюся набагато краще. Я не можу до ладу пояснити. Але добре знати, що з тобою відбувається, хоч я так нічого й не згадала. Мері схлипнула, потім схопилася з крісла і кинулася на отоманку до Кейт. Вони обійнялися і заридали дивним плачем, змішаним зі сміхом. Текли сльози, але це були щасливі сльози. І коли Кейт нарешті примудрилася підвести голову і подивитися на Ентоні, вона побачила, що він крадькома витер сльози у куточках очей. Він, звичайно, думав, що ніхто не помітив, але Кейт це побачила. І в цей момент вона зрозуміла, що любить його. Кохає усім серцем, кожною своєю клітинкою. І якщо він ніколи не покохає її у відповідь, «Ну що ж, вона просто не хотіла про це думати в цей момент. Можливо, вона взагалі не хотіла про це думати».